10. Yle-uutiset toimitti Heidi Himmelä. Oikein paljon kiitoksia Pyhäin päivän aamuseurasta myöskin Markus Turuselle. Nyt alkaa kansakunnan kahvitunti. Minä olen Samuli Aaltonen. Yle-Radio Suomi. Radio Suomi on kanava, totta kai. Onko tämmöinen Pyhäin päivä oikeastaan kovin? Pyhä päivä enää. kapakat ja kaupat on auki ja leffateatterit ja muut tivolit, pelit ja kasinot. Mitä tähän keksis? No alkotei tosiaan ole kyllä auki. Onko pyhä puku päällä? Onko käyty jo kirkossa? Kaipaatko yli summaa? tästä pyhän kokemusta nykyaikana? Mikä oikeastaan on enää pyhää? Onko mikään? Pitäisikö olla? Onko jotain pyheistä asioista kadonnut? Onko jotain ehkä tullut tilalle? Joka tapauksessa oikein mukavaa ja että pyhänpäivä kaikille, taikka rauhallista, taikka sitten harrasta, tai vapaata, tai hiljaista myrskyn jälkeen. Myrskyisää ehkä vielä jossain päin jälkimaininkeä saattaa jossain vielä ilmetä. Ajatelkaa, hirmu myrsky. Ensimmäiset tuommoiset lukemat Suomessa mittaushistorian aikana. Pyhäinpäivä. Minä en oikeasti oikein tiedä, miten tätä vietetään, kun en ole varmaan mitenkään erityisesti viettänyt koskaan. Havuja, siis kuulemma, laitetaan haudoille. Niitä hautoja laitetaan talvikondikseen ja muutenkin hauvoilla käydään ja kirkossa käydään. Ja totta kai kynttilät, joilla on sitten oma symboliikkaansa kanssa kristitylle. Mutta kun ei perinteet velvota enää samalla tavalla kuin ennen vanhaan, eikä uskointo ohjaa ainakaan niin monia ihmisiä enää kuin aiemmin. Onko mikään enää pyhä? Onko meillä oikeastaan sitten jotenkin arjessa jotain muita ihan asioita, jotka tuntuu pyhiltä? Onko sinulle olemassakaan mitään sellaista, joka tuntuu nimenomaan pyhältä? Onko joku paikka, tapa tai hetki, joka... On siis sellainen, että sitä ei voi eikä saa loukata, häiritä tai rikkoa. Tämmöisiä hakusanoja pitkin ihmiset tuntuu noissa kyselytutkimuksissa perinteisesti kokevan tällaisen, tällaisen asian kuin pyhä. Näin pyhäin päivänä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Joo, tänne pääsee taas puhelimella ja sitten totta kai pääsee myöskin tuota WhatsApp-kanavaa pitkin laittamaan viestiä ja kuvaa. Ja en nyt kehota laittamaan sinne noita ääniviestejä, kun ne ei nyt viime lauantaina auenneet, mutta pääsee tänne sitten kyllä puhelimella. Puhelun hinta on hyvin pieni, 8,35 senttiä per puhelu plus tuo 16,69 senttiä minuutissa, niin että tässä nyt varsinaisesti kyllä köyhdyn myöskään, vaikka tänne ehtiisi soittavaankin. Puhelinnumero siis tuo 0203 17600. Ja nämä löytyy kyllä tuolta yle.fi kautta suomi yhteystiedoista. Nämä on nämä samat numerot näissä valtakunnallisissa lähetyksissä aina käytössä ja näin on myöskin täällä kansakunnan kahvitunnilla. Onko mikään enää pyhää? Siinäpä meillä kysymys tähän Pyhän päivän aamupäivään. Kuka soittaa siellä? Tänne no, terve ku... Samuli Terve, terve Kari, Kari soittaa täältä tikkurilasta No mutta, miten se pyhäinpäivä on lähtenyt käyntiin? No siinä se pikkuhiljaa kahvia juodessa No niin, no niin mm. Onko mikään enää oikein pyhää meillä nykyään? No, mulla on tämmöinen pyhäinpäivän runo Anna tulla Paikka, jossa käymme muistelemassa menneitä, rakkaittemme, omaisia, ystäviämme ja muitakin, kenen kanssa olimme tuttuja ja kerroimme paljon juttuja. He olivat jo väsyneitä ja vaikenivat ehkä meidänkin puolestamme. Nyt muistelemme, olimmeko aina oikeassa tai väärässä. Sillä kukaan ei tule enää kertomaan. Sillä hautausmaa on hiljaisten ihmisten leposia. Kiitos. Kiitoksia. Tuossa toinen niin oikeastaan olikin hyvinkin riimiteltynä, tämä, että mikä tämä pyhäinpäivä oikeastaan on. Vanhemmalta nimeltään pyhäin miesten päivä. Tämä on siis kristillinen pyhimysten marttyyrien ja siis. Yli summaa vainajien muistopäivähän tämä on. Vainajakai on aina pyhä asia, kun sitä nyt kyselen täällä, että onko mikään enää kovinkaan pyhää nykyaikana. Kristillinen juhla, jolloin muistellaan siis poistuneita läheisiä. Okei, se on sitä ydintä, mutta löytyykö mitään muuta pyhää ajassamme enää <nys> nykypäivänä. Niin, niin sitä myöskin tässä kansakunnan kahvituna tänään. Kuka soittaa siellä? Pirjo. Terve Pirjo. Vainajille on omistettu, omistettu pyhäpäivä. Kyllä. Sellainen merkityksellinen päivä, joka vieläkin kyllä pitää aika paljon merkitystään, kun seuraa paljonko ihmiset muistaa läheisiään tuolla hautausmaathan täyttyy kynttelöistä ja seurakunnissa myös sitten Jumalan palveluksessa luetaan Tänä vuonna pois nukkuneiden nimet, joka myös koko ihmisiä rinne. Joo, Kyllä, siis joskus tuntuu siltä, että ei se uskonnollinen pyhä mitenkään ole merkitystään kadottanut, vaikka paljon siitä puhutaan, että se on vähentynyt. Tai ihmiset on vähentynyt, jotka niitä noudattaa niitä perinteitä. No kuule, mulla tuli just tämmöinen lehtileike, eilen siivosin taas jostain syystä tavaroita ja sattu tulee tämmöinen, kun piiloutuuko pyhä arkeen. Joo. Pirkko Lahti kirjoittanut, ja tässä on niin semmoinen ydin, että pyhä on aina läsnä. Niin, että se olisi että, aina niin. Niin, että jokaisella ihmisellähän on joku sellainen pyhän kaipuu, pyhä paikka, ja ei se aina ole tämä pyhä, joka on se tärkein, eikä se ole välttämättä aina kirkkokaan, mutta äh. on semmoinen hetki tai paikka, jossa tuntee, että täällä se pyhä on läsnä. Niin, se onkin sisäinen tarve, sisäinen niin. maisema. Ja mulle vaan niin. tulee mieleen, että jos pyhä on aina läsnä, niin se ei varsinaisesti ole silloin milloinkaan. Sille ei enää ole erotettu sellaista omaa, omaa rauhoitettua paikkaa. Niin, tai toisaalta taas ihminen hakee itselleen sen rauhoitetun paikan. Niin, just niin. Joo, että joo. se ei olekaan niin kuin meidän kirkollisissa pyhissä enää kiinni. Vaan jokaisella on sitten mahdollisuus hakea se paikkansa ja se pyhä tunteensa ja mitä siihen kuuluukin niin sitten niin kuin muualtakin. Jaa, pyhä hetki, jonkun aamu kahvi meditaation äärellä tai luonnossa kävellen retkeillessä, voi olla jollekin. Kyllä. Ni joo. olla no, on olla sitä nykypäivän ö, pyhää. Siis sen Pien... lisäksi monet menee kirkkoon pyhäpäivinä, niin sen lisäksi niin Kyllä, mutta sitten tietysti se, mitä tuossa alkujuonnossa sanoit, että, että tämä meidän tämänhetkeinen kiireinen elämä ja miksi meidän kaupat on 24 tuntia auki, niin sehän tietysti äh, osa väkeä vie siitä pois. Niin just... että sitä, sitä ei niin kuin löydetä enää sellaista rauhaa, sellaista hetkeä tai muuta. Ja yksi mun mielestä semmoinen... Pyhän hetken paikka saattaa monella ihmisellä olla nämä konsertit, jotka joo. nyt tietysti joulun aikana lisääntyy. Joo, joo. On ne sitten kirkossa tai jossain muualla, niin siinähän moni tuntee näitä kaipaushetkiä, upeita lauluja, upeata musiikkia. Niin mä koen sen niin, että ei, ei kaikkien pidä tai tarvitse mennä sinne kirkkoon. Tarvitse tietysti työelämä, ei työelämässä olevat, jotka tekee tällaista... Työtä, että pyhät on myös työpäiviä, niin eihän siinäkään pysty sitä aina pyhittämään sitä päiväänsä. Niin, just näin. Toihän on tuo kauppojen aukiolokeskustelu, se on aina liittynyt tähän pyhäpäiväkeskusteluun. Mutta tuossa oikeastaan, että jos ihminen itsestään löytää sen pyhän paikan ja, ja saa sen käyntiin niin millä tahansa omalla tavalla, niin sehän voi jollekin olla tämä ostosparatiisi, ostoskeskus vai... Vaikka niin hornahan se olisi kuvaavampi näissä pahimmissa alepäivissä, mutta tota, sehän saattaa olla jollekin myös tämmöinen py pyhittymisen tilanne, en mä tiedä voiko olla. Mutta kirkon no, tilalla et, siis ostoskeskus. No nyt mä kyllä epäilen, voiko olla? voidaan olla eri mieltä tästä ää. asiasta. Et jos, jos hartaudet on todella muuttanut muotoaan, niin tuli nyt vaan mieleen ja sittenhän minä, minulla on tämä vika, että jos tulee mieleen jotain, niin mä sanon. No se, on, se on ihan hyvä, mutta tota, Ää... herättäähän tämä varmasti kysymyksiä nyt eteenpäin, että jos tätä muutkin kuuntelijat jää miettimään, että onko se ostos paras biisi, niin. ja se ostaminen se pyhä, niin... Ehkä, ehkä ei. Ja, mutta sanat, sanat on tärkeitä ne kavaltaa usein siis merkityksiä, joita ei ensin ajateltu tarkoittaa, niin se ostosparatiisi ja sisältää sen sanan sen paratiisi. Kyllä, okay. joo, okay. olet <laughs> Kuunnellaan eteenpäin, kiitos Kuunnellaan kun soitin. Ja kiitos ja hyvää pyhää. Hei, sä voin, hyvä pyhää, voi voi. Hei. Voikka. Kansakunnan kahvitunti siis ja pyhästä puhuta, pyhistä asioista ja mitä se kenellekin on, niin siinä Meillä on tämä aihepiiri tälle päivää, joka nyt mun mielestä kyllä osuu nenäpäähän, kun hän on pyhäinpäivä. Kuka soittaa siellä? Onni täällä, moi. No terve Onni. Niin. Laita vähän radiota kiinni siellä, niin sit se ei kierrä tämän lähetyksen kanssa. Aina kun soitatte tänne, niin kannattaa ruuvataan radio kiinni. Joo, Yes. ei se tota toi pyhäpäiväni. Mä olen sellainen vanha aikkana, että kun se on sunnuntai, jos se on kerran tämmöinen erikoispyhä, kyllä se täytyy, sitä täytyy kunnioittaa. Jaha, jaha. Tätähän on aina vietetty Suomessakin ensimmäinen marraskuuta tätä pyhäinpäivää, mutta sitten se on siirretty tuohon lauantaille. Joo, niin on että ei menetetä jotenkin yhtä hienoa työpäivää, kun on useilla vapaa ja valmiiksi. Joo, kyllä. Oh, että et, et, tota, kaupat saisi olla kiinni tämmöisellä päivää, kun on, on niin kuin sunnuntai niin kuin pyhäpäivä. No nimenomaan niin. Joo, toi unohtuu helposti nykypäivänä, nykyaikana, että sunnuntaikin on, on siis pyhäpäivä. Juu, juu. Joo, joo. Kyllä, okay. oikein hyvä. Hei, hyvä muistutus. Kiitos, kun soitit. Kiitoksia. Moikka. Moikka. Ja hyvää pyhää, kuten todettua. Joo, Tästä me puhutaan pyhistä asioista. Mitä kellekin olisi niin pyhää? Tämä on Reinon nurdiin. Vaikka joskus tuntuu... Mä vielä kannan kortani kekoon. Silloin kun tarvit mua, täällä mä oon. Sä kuulut myös mun kohtaloon. Silloin kun et saa sanottua tua ääneen. Silloin kun luulit mun jo lähteneen. Mä lupaan tulla suo kyselee. Ja jos kaikki menee, sä jätät jälje mun sydämeen. Täällä mä oon, vieläkin sun. nousen pystyy, jos kaadun. Haluun saada syttyä sun soihdun. Ja täällä mä oon niin kauan kun viimeisen kerran kadun, jos haluat sotilaan mä varustaudun, jos haluat rauhaa, mä antaudun. Jos haluat rauhaa, mä antaudun. Joskus me eksytään yksin pimeään. Huudetaan, kunnes itketään Sanat on turhia, eikä ne tu riittämään Anna mun rakkauden, enkä pyydä mitään En oo unohtanut sitä, mitä sanoin En oo luovuttanut siitä, minkä vannoin Ja jos sanoikin se ääne liian harvoin Niin suo jatkuvasti mielessäni kannoin Täällä mä oon vieläkin sun Nouseen pysty jos kaadun Haluun saada syttyä sun soihun. Voimaannun. Ja täällä mä oon niin kauan kuin viimeisen kerran kadun. Jos sä haluat sotilaan, mä varustaudun. Jos rauhaa, antaudun. Täällä mä oon vieläkin sun. Nouse pystyy, jos kaadun. Haluun saada syttyä sun soihdun. Sun hymystä mä voimaannun. Ja mä oon Antaudun on nurdiinin reinon parempi poppikappale nimeltään. Elsa laittaa tänne muistutuksena, että tota, tämähän on itsestään selvää, että ohjelma tapahtuu perinteisen evlut messun aikaan, joka alkaa kello 10. Kyllä se on otettu tässä huomioon, kun tämähän jää tonne areenaan kuunneltavaksi myöhemmin tämä kansakunnan kahvitunti totta kai, mutta tämähän on tuoreena. Ilman muuta parasta, ja varsinkin tänään, kun puhutaan suoraan tämmöisestä asiasta, kuin onko sinulle mikään enää pyhää. Aika harva näköjään siis tutkimusten mukaan, kyselytutkimusten mukaan, niin rankka tapaus, että vastaisi tuohon kysyttäessä, että ei ole, että minulle ei ole, ole mikään pyhää. Tämmöinen yksi tutkimus ainakin on pyhyyden ytimessä niminen. Tutkimus, joka on tehty tuossa 2000, oisko ollut 18 ja siinä 20 välillä, kun en ole löytänyt tuoreempaa, noin laaja, että tuossa oli 6000 ihmistä vastailemassa kysymyksiin, ketä siellä nyt oli julkaisemassa. Ville Pitkänen, Jusse, Jussi Vestinen ja Henrietta Grönlund, siinä todettiin, että kyllä, voi sanoa, että jokaiselle suomalaiselle jokin asia on pyhä, kun sitä mennään suoraan kysymään, taisi olla niin, että yksi sadasta sanoo, yksi prosentti sanoo, että ei mulla mikään nyt varsinaisesti pyhää ole. Nämä, mitkä nyt yleensä on ne asiat, joita sitten sanotaan, niin on rakkaus, mikä antaa kyllä toivoa. Se on ensimmäinen. Läheiset ihmiset on myös rauha, turvallisuus, koti ja ihmisarvo näyttäisi olevan näitä, jotka trendaa hyvin tämmöisissä kyselyissä. Rahaa täällä ei näy, vaikka onhan se nyt pakko olla monelle aika pyhää aluetta. Eikä lakeja muuten näy tuota top tenissä, eikä myöskään luontoa. Lait luulisi olevan, koska puhutaan pyhistä laeista. Mutta aika paljon puhutaan puhekielessä, käytetään sitä pyhäsanaa. On pyhäpukua ja on pyhiä asioita, mutta sitten jos alkaa miettiä, että mitä se nyt sitten oikein on, niin siinä lähdetään moneen eri suuntaan, kun kyllähän se tuntuisi olevan niin, että mikä nyt kellekin nykyaikana, koska tuossakin kyselyssä nämä uskonnolliset asiat, niin ei ne tuu ollenkaan tuolla kärkikympissä esiin, vaan tämä perinteen perinteinen ajatus pyhästä ja pyhittämisestä, niin se on jäänyt näiden tämmöisten mitä kelläkin ja arjesta löytyvien asioiden ehkä jotenkin jalkoihin. Kuka soittaa siellä? Täällä on kansakunnan kahvituntilähetys menossa. Matti tässä, hyvää huomenta. Huomenta Matti. Onko mikään enää pyhää? En no, äsken kuukelin tätä, kun juontoa. Aamulla tuli mieleeni tämmöinen, kun usko, ja, ja kun mä köpöttelin vessaan, niin ajattelin, että mikähän se mulla olisi pyhä, tai tämmöinen pyhä kolminaisuus, niin ehkä se olisi muuttunut näin, että usko, toivo ja rikkaus, <tys> mutta sitten mä, että kyllä sekin aika hepposella pohjalla on, mutta hei, olen ajatellut näitä ne, ne. asioita. Tämmöisen runomuodossa niin kuin tämä alku oli, runo teille siellä no, joku No niin, oli se tuo runoilijakari, joka usein heittää runoa. Anna tulla vaan, kiinnostaa kuulla. Joo, kuolla. mäkin olen tämmöisen miettinyt jonain tuskeisena yönä tai aamulla sitten, kun mä oon herännyt. Tämä on näin, että minä nyt olen jyrinkoskena tässä hetken aikaa. Anna tulla. Hyvä. Siellä jossain. Tuollako kaukana, sinisen taivaan takana, Taivalla menneet rakkaat, sinne usein katson pakana ja tapaavani toivon taas märkä lakana. Mitä sinne kuuluu, miltä tuntuu, miltä maisema näyttää? Voiko siellä kaikkea käyttää, astella tiellä? Onko poissa kehon kivut? Virtaako vesi joissa? Onko käytössä nuo Arjen vivut ja ikonit näytössä. Jos niin on, käännän kyljen, en vielä pakkaa. tapaus. Oi miten hieno, kun toi on tota ihan lausujan vikaa kyllä kuule. Vaikka oot kuullut sen varmaan ennenkin, mutta onhan se nyt todettava, että kylläpä tulee hienosti. No voi kiitos. He, joo. harvoin mitään kiitosä tulee, kun en mä nyt kovin julkisesti yleensä. Yleensä esiintö korkeataan radioa soittaa, mutta tietää, että ohjelmia kukaan kuuntelee. Näin on, niin tämähän ei julkista, <tos> on kuin ihan vain meidän kesken. Ja, <tos> muutenkin olet niin ytimessä, se, se, se, sehän on, se kynttilähän on nimenomaan symboli siis siitä toivosta, että kohdattaisi joskus vielä. <tos> Joo, <ja> siis <tos> niin. toive, toivehan on minullakin, mutta niin. se, että usko joskus tahtuu pestää <tos> no asioissa kovastikin ja sitten sitten tuota se just, että tietenkin sitä toivoa, uskoo, mutta ehkä se ei meihän näiden kirkon oppien mukaan se asia. Jokaisella ihmiselle varmaan on kaipuu johonkin parempaan, mitä nyt on, tietää sen, että tuskin on kovin parempaa. Mutta se, että esimerkiksi kun vanhuus tulee ja siihen liittyvät pelot ja tuommoiset, niin kyllä sitä ajattelee, että, että tuota sehän olisi hienoa, kun... Olisi semmoinen hyvä olo sitten loppujen lopuksi, joo, joo. kun meistä monen käy sillä tavalla, että elämä on ihan kiva ja sitten kun huomaa, että tulee joku tämmöinen yllätysjuttu, ei mä nyt puhu itsestäni välttämättä, mutta niin no niin. tässä nyt kun läheisiä kun seuraa ja katselee Helsingin Sanomien tiettyjä sivuja, niin huomaa, että siellä rupeaa 40-luvulla syntyneet tulee aika usein ohjelmassa mukana. Kyllä se jossain vaiheessa se kuvitelma omasta kuolemattomuudesta, niin se jotenkin häipyy. Valitse, että vasti vaikka pitää juurikaan toisin päin, että ei uskoa elämään. No se olisi ja se. Jokaiselle päivälle jotakin pontta, mutta tämä kun yrittää pysyä niin kuin mukana tässä hommassa uh -huh. jollakin tavalla, niin siinä sitten roikutaan ja katellaan. Ja, ja tosiaan, no, tämä on varmaan jo kolmas kerta, kun sinnekin soittelen, mutta niin, tosiaan se on ihan kiva ohjelma. Ja aina hieman yllättävä. No tämmöinen ei kauhean yllättävä aihe, kun niin. ajattelee tätä ajankohtaa, mutta siis ihan hauskoja juttuja ja tosiaan aina lähtee johonkin sitten se juttu. Että... Niin se lähtee, se on yksi mm. suola. Ja siis, tämä on jonkinlainen yksi yritys pysyä pelissä mukana on, <laughs> sinua <on>, lainatakseni. <laughs> ja toi toi, minusta toi on niin hyvä toisun rakkaus ja rikkaus, arvonta tuossa. Niin täytyy kai muistaa, eikö, eihän ne niinku sulje varsinaisesti toisiaan pois. Ei millään tavalla, <laughs> mutta se tässä niinku selviää koko ajan, miten vanhemmasta tulee, että raha on täysin mitetön, niin. sillä ei ole mitään arvoa, varsinkin silloin, jolla ei sitten käytetä. Niin. Jos se on jossakin pankkitilissa tai osakkeissa, niin mitä se on rahalla? Oikein. Minusta to, on tullut, takavano, on ollut aina hyvää sitä mieltä, että kannattaako sitten kauheasti miettiä. Hyvä, kun sitten eläkkeestä pääsee eroa, joka kuukausi, niin on niin kuin mukava ja kepeä olos. Se odotella uutta. Oiku kuulostaa hyvältä, mutta se on se saiturin logiikka, hän onkin se päinvastainen, että se Jemmaa sitä sen takia, että sillä on silloin mahdollisuus monenlaiseen. Jos sen käyttää, niin ei ole mahdollisuutta kuin yhteen. No, <laughs> oikeastaan se mahdollisuuksia kyllä voi, voi kuvitella, ja ne ei maksa mitään. Näin on. Ihan Mokka yhtä kyllä. lailla. Niin. No totta kai samalla tavalla, koska ei se sillä saiturillakaan mm. todennu ikinä. No näin. Kun ei se osta. Joo, joo, joo. Joku. Ei lähetä sille no niin. tielle, kuulosti hyvältä tuokin, kuule. Joo, eikä nyt uh -huh. tässä mä halua koko lähetysaikaa tässä, me voitaisi tuhlaa vaikka. Niin, nyt ei tuhlattu yhtään, hyviä, kiitos sinulle. Hyviä pyhiä, mä en nyt pyhistä Savoin, Sitä kiitos paljon. Joo, on tulossa. Kyllä, kiitos, <laughs> kiitos kun soitit, <laughs> kiitoksia. Voi, voi, voi, voi. Tämä on Pyhäinpäiväkappale. Tämä on Jura ja Hiip. She Such misconception, but when you need me, be assured sure I All right Jiraja Heep, se on Lady in Black tämä kappale ja kuten sanoin, niin tämä on pyhäinpäivä kappale ihan parhaasta päästä ihan ilman muuta. Vaikka tämä on vähän tällainen tekninen yksityiskohta, niin pakko kertoa tässä kohtaa, että kun lähti soimaan, niin puhelinlinjat meni tukkoon. Hyvin koskettavaa, vaikka onkin tekninen pieni yksityiskohta. Kyllä ne on kohta taas pelissä mukana, mutta... Kertoa siitä, että tämä oikeastaan laukaisi laajalti jonkun halun sanoa tästä pyhäinpäivästä ja sen teemasta. Ehkä siis pyhästä ja pyhän kokemisesta myöskin jotain. Siis musiikillahan on valtavan suuri vaikutus meihin ihmisiin ihan... Ihan kaikkiin mä luulen. Sykähdyttävän kaunista. Mä oon kerrottanut tänne aah. Oh. <sum> se tulee jotenkin niinku ihana sellainen voimakkohta siitä. Se, se tuntui tosi hienolta. on vieraana tänä vuonna 10-vuotista taivaltaa juhlistanut Iron Country Sisters. Yhtyeen Paula ja Julia. Tää vei mut heti johonkin tiettyyn maailmaan. Tuntuu, että leijuu yötaivaalla tai jossain meressä. Sekä 20-vuotta metelöinen, turmion kätilöinen toinen laulija. Shag eli eli solin. Nykymäeni niin kyllä se kertoo musiikista jotain, että kaikki tuntee jotain. Levylautakunta Radio Suomessa ja Yle Areenassa lauantaina kello 13 jälkeen. On muuten semmonen ryhmä, että on niin kuin tavallista parempi jopa ehkä vielä. Niin, levylautakunta tuossa yhden jälkeen tässä iltapäivässä Radio Suomesta tulossa. Ja täytyy nyt tähän pyhän päivään liittyen sekin mainita, että kello kahdeksasta eteenpäin. Siis illalla niin on muistojen sävelniminen lähetys nimenomaan tähän pyhäinpäivään liittyen toivekonsertti, johon voi sitten lähettää muistoja ja tarinoita liittyen nimenomaan edesmenneisiin, joko omiin kavereihin läheisiin tai sitten ihan siis laajalti tunnettuihin, eli julkisuuden henkilöihin ja sitten myöskin toivoa, että millä kappaleella haluat juuri häntä muistaa pyhäinpäivänä. Lomake, jolla voi osallistua ohjelmaan, löytyy tuolta tutusta osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi. Kasista eteenpäin siis tänä iltana Paula Jokimies ja Olli Haapakangas siellä näitä toiveita toteuttamassa. Mutta kansakunnan kahvitunnilla tosiaan tässä nyt aiheena pyhä, pyhät kokemukset, eli onko mikään oikeastaan enää pyhää? Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 176 Joo, harvinainen tilanne, että kaatuu puhelinlinjat, tulee niin monta puhelua yhtä aikaa tai yritystä soittaa tänne. Mutta kuka siellä linjalla? No, täällä on Pekka Kodoskoskalta morjesta. Va. Terve! Onko Aino, mikään var... enää pyhä. Minä jäi hetki, mä eskeytän sulla. Mä kun sä siihen luvia, tuota niin. siis mutta pyhä on... Ihan... Jokaisen sydämessä. Aha. Mitäs minun, muita? Minä mitä höpöttäisin kuin <laughs> Ei mitään. Mukava kuunnella. Tämä on mun Mulla on yleensä radio 247 auki, että kun tämmösen, ja kuuntelen yle jatkuvasti. Mutta tämä sun ohjelmassa on ihan mielenkiintoinen ja tykkään kuunnella, mutta tämä pyhä asia, niin, tota, niin, tuli 14 vuotta poikani kuolemasta tuossa luokakuhulla, niin, Kyllä se on tota, no, se, niin tuo sydämessä se, se asia, se, siellä tulee käytyä, ei ihan viikoittain, mutta kuitenkin ainakin lähes tullut kerran kuukaudessa aina, ainakin vieläkin. Niin, niin, kyllä se, kun on tämmöisen läheisen menettänyt, niin kyllä se, tuo, se samaten niin kuin vanhempiakin hauralla tulee käytyä, mutta se niin. on tosiaan, niin sanot, että ei, se, ei, ei siihen tarvita jotain päivää, ei, ei viikkoa, mitään nimettyä päivää, mutta se on tuo ihmisen sisällä se No kyllä, mutta pyhä. ihan varmasti tuommoinen ihan äärimmäinen suru ja kokemus ja tuo historia niin vaikuttaa myös siihen, että miten sen kokee. Ja on, mutta onko tällä tämmöisellä pyhäinpäivällä sitten sulle myöskin syvä niin, no, niin no, merkitys? Niin. No totta, totta kai, koska tässä nyt muistetaan sitten kaikkia. Mm. Tällä on nyt esimerkiksi hämätiä en ole, olen 50-luvulla syntynyt, mutta hyvin lähellä elänyt tämän soran jälkeisen ajan, niin muistan justiin näitä ihmisiä, jotka on menettänyt siihen läheisensä, niin on sillä merkitystä, no, että Yhteinen muistopäivä. No nyt toi oli. Kato, sä ensimmäinen, joka tuon tuo esiin tonne, että kun se on yhteinen, kun meillä on siitä selkeä kuva ja tieto siitä, että kaikki on vähän niin kuin samassa tunnelmassa, niin siinä on iso voima. Kyllä. Joo. Joo. Sitten että sä et ole yksin sen asian kanssa sitä miettimässä niin kuin muina päivinä, mikä, mikä varmasti on myöskin niin kuin sanoitkin, että melkeinpä tulee käytyä. Jos se joka Joo. päivän hyvin usein, saatanhan mä sen kuvitella, mutta vaan kuvitella. Että et toi... Sen takia voi olla hyvin tärkeää, että on paljon yhteyksiä ihmisiin, tai yhteyksiä ihmisiin, joilla on samanlaisia kokemuksia. Kyllä, hyvät Joo. Joo, hei. Kyllä, onpa toi. Toi on hyvä, kun toi tämän tämmöisen hyvin asiallisen vakavan puolen tähän mun kaiken niin kuin tämmöisen sekoilun oheen, mitä me täällä uhkaa.. Ei, kun hyvä se oli. Ei siinä ollut mitään. Mm. Mutta mut tottahan se on, että mä koitan kevennellä vähän niin kaikkia no, asioita. Totta, totta, niin. totta kai, ja sillä, sillä on mukava ohjelma kuunnellakin. No mutta hyvä sitten. Eikö kuule hyvää, pyhää ja kaikkea rauhaa sulle myöskin ajatuksiin? Kiitos samo, ja, ki ja kaikille kuulijoille, jotka kuuntelee radioa. Radio on mun mielestä niin paljon tärkeämpi tänä päivänä kuin mikään muu. Muuta kanava. Mä tykkään radiosta, ja aina tykkänyt. Niin. No kyllä nyt, kuule, sydämeni liitää kotkan lailla tuolla taivaalla, kun <härä> kerran radioihmisiä ollaan. Niin tämähän on semmonen media, joka ei ole muuttunut miksikään, kun ei ihminenkään miksikään muutu. Nimenomaan, eikä se täytyy muuttua. Doddi, kiitos paljon. Hyvää pyhää. Kiitti. Kiitos samoin. Moi. Ja kaikille kuulijoille myöskin. Hyvää pyhää. Kyllä, kyllä. Moi moi moi. Moi moi moi. moi. moi. Täällä on muuten kyselläänkin jo, että miksi sinä näitä WhatsApp-viestejä käsittelyyn. Niin kyllä, otan otan. Mä otan niitä aina nippu kerrallaan vähän useamman. Kuka soittaa siellä? No, otan Euroopan, niin Hei. Terve. Onko mikään enää kovinkaan pyhää? No, ei varmastikaan kaikki asiat, mutta sellainen, sellainen tuli tästä mieleen elämäohje, että tuota, jos on hyvä oma tunto ja kaikilla tuota pelaa se omaa tunto, niin se riittää tässä elämässä. Just, katohan. Että ei niinku, tarkoitatko sitä, että tuommoista uskonnollista em, jotakin niinku, viitekehystä ollakaan, vaan ihminen ei. vähän niin kuin itse. Niin. Ei, vaan jos, jos teet jotain väärin niin. ja tiedät sen, että olet tehnyt väärin, niin se riittää tässä elämässä. Ei sun tarvitse olla mikään äh, insinööri tai tuota raharikas tai mikä vaan ihminen, kun vaan tiedät, että olet tehnyt väärin, niin. korjaat sen ja tuota, se riittää tässä elämässä. Joo, juu, juu, ky ollaan kyllä samaa mieltä, että siitä se ei ole kii, että onko rikas tai insinööri. Mutta mä mietin tätä yhteisön voimaa, mistä äsken puhuttiin. So, Tuosta saa sellaisen kuvan, että yksinkin pärjää. Ja mä en ole oikein varma siitä. Pärjääkö no ei, meistä kukaan yksin? Ei pärjää varmaan yksin kukaan, mutta se, että tuota... Että mullakin on yksitoista No kato, onneksi alkaa. Joo, ja. Ja, ja on todella onnellinen, että ne kaikki tajuu sen, että jos ne on tehnyt jotain väärää, ja. niin ne korjaa sen. Että et ei, ei käpery siihen, että, tuota, että aina vaan tehdään pahaa ja taas tehdään lisää pahaa, vaan se, ja huomioidaan muut ihmiset, ollaan kohteliaita ja kaikki tällainen, niin se kantaa eteenpäin tässä elämässä. Kuule, onpa hyvä, kun sanoit ääneen tuommoisen asian, joka on, niinku, miten mä nyt sanoisin, tällä ei vähän niinku takapuolituntumalta, että vähenemään päin tuo tietoisuus. Joo, Joo. mutta tällainen, että jos nämä junnut ja nämä nuoret, kun tänä päivänä koulussa ei ole tällaista, saa opettajat pitää kuria. Niin. Tietysti, ja vanhemmat kai vähän, vähän tota, kurjatee, jos lapset urheilee, ja on jossain partiossa tai jossain, ne oppii sen, että tuota, toisen kunnioituksen. Ja sieltä se lähtee tämä koko judu, että tuota, kun toista kunnioitat, oli se mikä vaan, ei, ei ole tuota sukupuolella tai sen suuntautumisella tai millään vaan, tai oletko minkä värinen tai muuta. Kun kunnioitat toista ihmistä, niin se riittää tässä maailmassa. Oikein hyvin puhuttu, kuule. Onpa hyvä, kun soitit ja just tämä, että mikä on vähenemäänpään, kun mä sanoin äsken, että päin, niin juuri tämä ryhdistävä, tämmöinen ojentava puhe, sitä kun ei tohdi enää monikaan niin pitää, niin sinä pelastit tilanteen, kyllä. Joo, eikä tässä, eikä tässä olla mikään saarnaaja, eikä mikään muu, mutta tuota, ei, ei, ei. tämmöinen ihan pieni juttu. Pieni hymy, moikkaaminen, tervehtiminen, voi olla ihan ventovieras, todella nolotilanne, kun tuota, moikkaat kihaa ja rupeat juttelemaan jonkun ventovieraan kanssa. Joo. Ja sitten huomaat, että ei ehkä ollutkaan tää tuttu. <lacht> tämä <joku> tuttu. <lacht> joo, ja se voi olla iso vaikutus. On joo, joo, joo, joo. Ja, joo, ja ystävällisyys. Hei tässä maailmassa se, mikä pätee. Kerron lapselapsille terveisiä, että äijä Joo. kävi vähän heittämään läppää radiossa. Että toi on oikein Joo, no, hieno tapa kuulla. Tosi onnellinen lastenlasten -lasten puolesta. Oi. Ne, on todella, ne on tämän elämän suola. Odeksi olkoon. Kuulostaa hyvältä. Kiitos Joo. kun soitit. Joo, kiitos ohjelmasta. Kiitoksia. Sula, voi. Moi. Moro, moro. Mummo aina sanoi, että ilo pintaa vaikka syvän märkänis. oli karjalainen. Tämä on elonkerju. Niin siis kappale on nimeltään Sydän märkenöö. Mun ilo järki kohtaa Jäi velo hurjana rinnuksiin Sitä sanoma me lautella hoilattiin Me tullaan luoksenne jälleen Vaikka meitä joku kuopattiin Mukana mestarin rohtoa haavoihin Hymy saa jos Si haa, ilo sydän märkenee. Hymy saa ja antaa, hipu hetkeksi kaikki haa, ilo sydän märkenee. Jos Savo, Karjala kutsuu, Häme, Härmä härmätä Helsinkiin, niin me tarrata Suomen lantiisi Ei se voi lopu leppälästä. Suru tarttui kauluksiin. toivoi meille niin. Hymy ja symyn antaa. Ipu hetkisi kaikkoa, Ilo pintavaksi sydän ja symyn antaa. Kun hetkeksi kaikkohaa, ilon pintaavat sydän märkineen. Jos elon kokemuksia emme ehde kerätä. Emme tunne mitään. Ei se meitä elätä. Turha murehtia. Tulevaisuutta pelätä. Maailma ottaa. Maailma antaa. Ei se meitä selätä. Syydä Märkenöö, sydän märkenö. no se on pohjanmaalaista, pohjalaasta sanan puheenpartta, vaikka viittasin karjalaiseen mummoon tuossa, mutta on nämä oikeastaan tämmöisiä valtakunnallisia sanontoja sitten murrealueelta toiselle nämä, että iloa pintaan vaikka syvän märkönöjä. Joo, yksi mikä ei koskaan häviä on pyhä yksinkertaisuus näistä pyhistä asioista. Täällä on nimimerkki. Ei niin, pyhä mies laittaa tätä tonne WhatsAppin kautta tätä viestiä. Joo, mä nyt sitä sanoinkin, että on, tulee niin kuin puheessa ja sanonnoissa tämä pyhä niin kuin aika usein vastaan. Ja sitten kuitenkin nämä asiat, jotka kenellekin on pyhiä asioita, niin ne vaihtelee kyllä todella paljon. Tuosta puhuin tuosta tutkimuksesta, joka oli tuo pyhä, pyhä tutkimus, mitä on selannut tätä vähän pohjalle tätä ohjelmaa lähetystä varten, niin siellä esimerkiksi mainitaan niin, että oma itse ja omat mielipiteet on pyhiä asioita. 14 prosenttia vastanneista sanoo näin, että omat mielipiteet on pyhä asia. Ja ilmaksi, eihän se sitoo ihme tietenkään, että tulee riitaa, jo, niin on, ettei että ei oikeasti, ja varsinkin jos ei tunnista, mikä toiselle on pyhää, ja sitä saattaa tulla tölväseeksi, niin ja se koetaan pyhäksi asia siellä toisella puolella, niin ei ole ihme, että siihen saatetaan suhtautua sitten raivokkaasti ja tulisesti. Markkinatalous on vienyt kaikki niin sanotut pyhät, sanotaan täällä, mm -hmm, tekisi kaikille hyvää hetken rauhoittua, vaikka ei uskoisi mihinkään. Kunnioitan kaikkia ihmisiä, jotka uskaltavat massasta riippumatta, vaikka Palvoa, vaikka omenapuuta. No eikö toi ole sitä sellaista luonnon ö, animismia tavallaan, että luonto olisi pyhä asia, se on yksi asia, yksi mahdollinen tapa vastata tähän jopa, jopa tämä näin. Sitten täällä on nyt pyhyyden kokemukseen tuntuu liittyvän tietynlainen ryppyotsaisuus. Siksi minua aikoinaan viehätti lehden motto. Kertokaa, mikä teille on pyhää, niin teemme siitä pilkkaa seuraavassa numerossa. Olisiko viehättänyt enää, jos, jos olisivat kajonneet johonkin itselleni pyhään, tässä mietitään. Toisaalta tämmöinen tuuletus voisi joskus tulla tarpeeseen, jotta ne rypyt otsalla vähän tasaantuisivat. näin sanotaan tänne, just joku aika sitten tulleessa WhatsApp-viestissä. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Kyllä näitä WhatsApp-viestejäkin voi laittaa, kyllä niitä Nostelen esiin täällä tämän lähetyksen aikana. Meillä on tuonne kello 12 saakka hyvää käyttämätöntä aikaa kansakunnan kahvitunnilla. Kuka soittaa siellä? Sinä olet... Pir... Pirkko soittelee tässä. Morjens. Terve, Pirkko, Sinä olet suorassa lähetyksessä. Olenko? Olet, Olen. olet. kerran taks, mm, tuhannen kertaa. Olen. <laughs> on ihan tuttua. Nonni. Ei kauheasti jännitä. Nonni, tota, hyvä. Joo, pyhää. Minusta se on tota semmoista, mitä mä sanoisin, joo, mulle on pyhää se ja se, vaikka talkunnan syöminen, niin. tai, tai jotain muuta niin. tämmöistä vastaa, niin. Vaan niin, nä, tämmöisissä erinäisissä tilanteissa käytetään tätä sanaa pyhää. Joo. Mulle on pyhää ihan oikeasti sitten pyhää. Eli silloin, kun tuli tämä, että... että tota, Kaupat oli auki, auki pyhäin miesten päivänä, myös naisten tänä päivänä. Niin. Niin, tota, mua ihmetytti, ihmetytti niin se asia, että miksi, miksi tämmöiset asiat niin kuin, että, ä, hyljätään. Niin perinteiset pyhät uskonnolliset... Asiat ja arvot. No ne on uskonnollisia, mutta nythän on tämä, mikä vienyt vieny kaiken maailmaset asiat pois. Ja sitten Halloweenin vika ei ole se, että ei voi laulaa niin koulaiset näitä perinteisiä juhlavia joululauluja, kevätlauluja, tämmöisiä, jotka on sinänsä hengellisiä. Niin, kyllä joo, joo, että pitäisi olla valinnan varaa ja mahdollisuus valita myös toisin. Niin, joo, niin. kyllä. Ja tuota, itse yli 30 vuotta hautausalalla toimineena, niin, niin tuota, kyllähän sitten juuri tämmöiset juhlapyhät, niin tuotti niitä kynttilöitä. Et, eli silloin mä ajattelen, et, että ihmiset oli siinä tilassa, että tämä on pyhää. Vainajan muistaminen muulloinkin kuin vainajien päivänä. Joo, Joo kyllähän, mutta kyllähän kynttilöitä haudoille nykyisin viedään siis paljon muinakin päivinä. Että eihän se Joo. kai pelkästään. Niin just ei ole tää pelkästään. Käydään, kun, kun käydään, niin nimenomaan kun vähänkin tulee hämärää pimeää, niin. Niin, niin ihmiset käyvät muistelemassa omia vainajiaan. Mutta minä on sellainen henkilö, tietenkin mä olen niin kauan aikaa alalla ollut, niin mä muistelen kotona ja mä oon paljon, olen oman mieheni, olen menettänyt siinä rytäkässä todella paljon läheisiäni ja olin silloin myös työelämässä vielä. Niin, niin tota, tämä mun rakas aviomieheni yli 44 vuotta oltiin yhdessä. Niin niin silti mä muistan että voi sanoa, joka ikinen päivä ilman käymättä siellä hautausmaalla välttämättä. joo. joo. Vaikka on, on tässä Tampereen kaupunkialueella tai Liepeillä tämä hautausmaa, mihin hänet on sitten haudattu. Joo, joo. Mutta onko, onko tämmöisellä pyhäpäivällä, tällaisella pyhäinpäivällä, Sulle erityinen merkitys? Saatko se tästä sen pyhän kosketuksen? Niin. Kyllä, niin. kyllä se on, se on ihan, ihan selkeä ja sitten toisaalta niin kiinnittyy paljon semmoinen, joka vie sitä ajatusmaailmaa, että kun hömpötellään, siis mä näen tässä, kun mä sun keskellä kaupunkia Tampereella, mä näen sen liikehdinnän, niin mä ajattelin, että eikö hyvä niin aikaa? Vois, vois niin kuin, en mä sano, että kaupat kiinni tarvii olla. Ei mulla ole mitään sitä vastaan, olkoon auki tai ei. Niin. Mutta kukihan valitsee sen, että lähteekö liikenteeseen ja ollaanko rauhassa vai lähdetäänkö össöttään sinne ostoksille. Niin, niin kyllä, kyllä. O, mm. nämä on omia valintoja. Sehän se onkin on. ja voi pyhän on. kokea muutenkin kuin porukassa kirkossa tai just pyhäpäivänä, Et ymmärrän kyllä. omaa. Mm. Joo, joo. Hei, tää on oikein hyvä pointti, kiitos kun soitit. Minä Minkä? vähän rynnistän eteenpäin, mutta tota, pysy kuulolla ja oikein hyvää pyhää sulle. Totta kai mä pysyn aina kuulolla. <hä> en mä kuuntele mitään, mulla ei ole televisiota oikeastaan koskaan auki. Se on tämä radio. Hyvä, että on radio. Ei <hä> muuta päällä kuin radio. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Moikka, moikka. Moi. Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantai tanssien hoidettavaksi. biisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit radio Suomessa ja Yle-Arenassa kello 19 jälkeen. Radio Suomi. Joo, kyllähän tää pois menneiden muistopäivä on yleisesti ottaen kaikille. Pikajuna pysähtyisen ikkunasta näin. Kuinka tuttu tyyppi kulkin asemalle päin. vanhan vaatte kerran ylleen kerännyt ja haukivuoren asemalla henki herännyt. Muistin sen. Kun saavuin päivän päästä Pariisiin, Haukivuoren asemalla käveli James Dean. Junan lähettä ja kummas pelin Me ne vanat käydään tolle iha kasvista. James kuuki kaulus pystyssä ja sätkähuulessa, Tappasta muistin sen, kun saavuin päivän päästä Pariisiin. Paukivuoren asemalla käveli James Dean. Tuo avannut ilman jää, vain pari miehen tässä mukiekurraan? En hämmästynyt yhtään kaikenlaista tapahtuu, ja jokaisesta meistä mehdään joskus joku muu. Muistin sen, kun saavuin päivän päästä Pariisiin. Alkivuoren asemalla käveli James Dean, muistin sen. Saatuin päivän päästä Pariisiin, haukivuoren asemalla käveli James Dean. Solisti yhtiö Suomi, siinä Hartosen Pekka laulaa kuinka hän näki James Deenin haukivuoren asemalla. Rolling Stones vie meidät tonne kello 11 uutisiin ja uutisten jälkeen jatkuu kansakunnan kahvitunti aiheena Pyhät asiat. Pyhäin päivän kahvitunti. Radio Suomi. Lähes parikymmentä tuhatta kotitaloutta on yhä ilman sähköjä eilisiltana Suomea riepotelleen hirmumyrskyn jäljiltä. Sähkökatkoja on edelleen muun muassa länsirannikolla sekä Kantahämeessä ja Pirkanmaalla. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Kari Kankaanpään mukaan myräkkä aiheutti satakunnassa yli 300 vahingontorjuntatehtävää. Tuulesta aiheuttanut yksittäisen tai useiden puiden kaatumia, erilaisten kattorakenteiden repeämiä tai niin muuta, muuta lentävää tavaraa. Henkilöitä on ollut autossa, joiden päälle on myöskin kaatunut puita, ei ole johtanut kuitenkaan ja tuolla. Mökki teillä niin sanotusti, niin ihmiset torotti useita tunteja apua ja osassa tapauksessa kävi kuitenkin myös niin, ettei emme raivaamalla sinne asti päästy, että järjestettiin muulla tavoin apua kohteeseen. Raumalla keskituuli yltyi eilen illalla yli 33 metriin sekunnissa, mikä tarkoittaa mittaushistorian ensimmäistä lukemaa Suomessa. Kovimmat yksittäiset tuulenpuuskat olivat liki 40 metriä sekunnissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky vaatii Ukrainalle mahdollisuutta käyttää länsimailta saatuja aseita pitkän kantaman iskuihin Venäjälle. Zelensky perusteli pitkän kantaman iskuja myös pohjoiskorealaisten joukkojen läsnäololla Venäjällä. Pohjois-Korean osallistuminen sotaan Euroopassa on uhka koko maailmalle, hän sanoi eilisillan puheessaan. Kello on kaksi minuuttia yli yksitoista, kun uutiset päättyy ja tähän kohtaan tulee tietoa tien päältä. Liikennetiedote. Onnettomuudesta tiellä 11 Sastamalassa, tie 11 välillä Tampere, Pori, Sastamala, tarkemmin paikka välillä Palomäen, Tienhaara, Tervahauta, siis Palomäen, Tienhaara ja Tervahaudan välillä tiellä 11 tapahtunut liikenneonnettomuus. Tämä haittaa molempiin suuntiin ajokaista, ainakin yksi ajokaista siellä on suljettu liikenteeltä, että tietä 11. Jos ajelet, niin tämä sinulle tiedoksi. Jatketaanpa tätä pyhäin päivän kahvituntia. Yle radio. Suomi. Onko oikeastaan mikään enää pyhää on ollut se kysymys alun perin. Ja kyllähän tässä nyt on käynyt ilmi, että voi olla paljonkin, tosin ne on sitten hyvinkin erilaisia ne asiat, joista lähtee se, milloin kenenkin pyhän kokemus, pyhän kosketus, mutta tämä pyhän päivä tietysti on meille merkitsee koko lailla, koko lailla kaikille, jotka tätä nyt lähetystä voivat kuunnella. Eli kieltä seurata, taikka sitten noin maantieteellisesti ajatellaan, että ollaan täältä päin, niin... Tämähän on meille tämmöinen juhla, jolloin muistellaan kuolleita läheisiä, mutta myös siis marttyyrejä, pyhimyksiä ja muita tällaisia vastaavanlaisia hahmoja. Tietenkin ei, ei mikään estä muistelemasta ihan ketä tahansa. Perinteet on sen kaltaisia, että viedään kukkia ja kynttilöitä haudoille. Kyllä se voi jättää siis myöskin hautausmailla oleville muualle haudattujen muistomerkeille sen kyntilö. Niin kuin monet tekee, nehän on nämä lehdot ja muut, niin tuon kaltaiset muistomerkit, niin niissä on todella näinä päivinä aina pyhäinpäivänä todella paljon, paljon sitten kynttilöitä. Ja eihän tämä ole siis mikään kulttuurinen, pelkästään tämmöinen suomalainen eikä, eikä pelkästään edes kristittyjen Juhla, vaan kyllähän nyt siis vainajia on muisteltu kulttuurista toiseen ja eri maissa eri tavalla, monella eri tavalla, Meksiko ja Yhdysvallat tänä samana päivänä toinen marraskuuta, siellä on kuolleiden päivä, El los Muertos, joka on siis meksikolaisten ja sitten tietysti siellä Meksikon amerikkalaisten tämmöinen kuolleiden juhla, katolinen kirkko juhlii tuota kaikkien uskovien vainajien muistopäivää myöskin ja Näitähän löytyy tuolta muinaisista. Latviassa esimerkiksi on ollut tämä sielujen päivä, joka on tunnettu myöskin kokonaan pyhä päivä nimellä, jos suoraan kääntää näin kuulema. on. Perheet, siis sekä elävät että kuolleet tämän perinteen mukaan, niin kokoontuivat illalla näille hautauspaikoille, lähinnä polttohautauspaikoille viettääkseen sitten siellä. Elämän jatkumisen muistojuhlaa. Ja tämä on oikeastaan se syy, miksi tämän sanoin, kun tänne on tullut parikin viestiä, että mitä näitä pois menneitä tässä juhlimaan, kun elämähän se pyhää on ja elämää pitäisi muistaa kunnioittaa ja juhlia ja pitää pyhänä asiana. Mutta tällä tavallahan nämä on niin kuin oikeastaan ihan sama asia, Janan jollain tavalla vaan, vaan tuota toiset päät. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Niin, me kaikki nimittäin tänne synnytään ja täältä lähdetään. E mutta että onko mikään enää kovinkaan pyhää? Kuka soittaa siellä? No me täällä, moi. Terve. Että... Hyvä, onneksi olkoon. <laughs> <tä <tä kiitos. On ruuhkaa on ollut tänään kyllä, mutta onko, onko sinulle mikään enää pyhää? No, on, on ehdottomasti ja... Tota... Aihe on mielenkiintoinen. Mä mietin, että mulla tota, on joka lauantai varmaan viittavaille kymmenen kello soimassa, että tota, avaa radio. Ja tota, sehän tarkoittaa, että kansakunnan kahvitunti. Se nyt ei ole mulle pyhä, mutta siitä on tullut tärkeä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että, että mulle pyhä tarkoittaa jo tollakin tavalla tämmöistä niin kuin, hengellistä ulottuvuutta tai henkistä, ei ehkä hengellistä, mutta henkistä ulottuvuutta. Ja mä jotenkin erotan sen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, tästä tämmöisestä näkyvästä elämästä, mitä me täällä niin kuin, elämäksi kutsutaan. Ja, ja tota, tässäkin esityksessä jo kauniit runot ja monet hyvät puheenvuorot on viitannut siihen, että tota, muistellaan pois nukkuneita ja niin kuin, sillä tavalla... Niin mä jotenkin ajattelen, että mä tuun niin uskonnollisesta lapsuudesta ja nuoruudesta ja pitkälle aikuisuuteenkin on ollut, ollut niin aktiivisesti mukana, josta sitten me tavallaan niin sen vuoksi oikeastaan, että, että tuota, joku kirjoitti kerran mun mielestä niin viisaasti, että, että uskonnot on... Niin kuin, jos me katsotaan kuuta taivaalla, niin se kuu, mitä yritetään selittää, niin sitä selittämisestä tulee niin se usko. Ja sitten kun siihen, kun joku ihminen alkaa, niin jos mietitään vaikka pyhän päivää, että jos me kysytään, että kuka pyhän päivän on keksinyt tai kuka sen on asettanut, että, niin joku se joskus on alulle lait mikä se tarkoitus on ollut. Ja sitten tuot, ruvetaanko me tavallaan palvomaan sitä, järjestelmää ja menetelmää tai yhteisöä tai jotakin, joka, joka niin kiihkeästi jotenkin näyttää oikeassa olevan. Ja jotenkin mä koen, että se mun pyhyys on siirtynyt, niin kuin, mitä mä luulin, että se on jossakin ulkopuolella ensin. Tai et, niin se on siirtynyt niin sisälle ja tässä niin joku naisihminen soittaja jotenkin hyvistä ja että että se on niinkö sisällä. Ja mä ajattelen kyllä näin, että se, mä löydän itsestäni sen jollakin tavalla semmoisen pyhän hetken, kun mä rauhoitun ja hiljenen. Ja nyt kun puhutaan kauppakeskuksista ynnä muista, niin kyllähän tämä nykyaika tarjoaa meille niinkö sitä hälinää niin paljon, että on vaikea jopa keskittyä. Että, eikö mä en katso käytännössä TV-tä joskus jotain avaraa luontoa, ja sitten tämä radiokin on aika lailla mykistettynä, että valitsen tietysti sitten tuota Spotifysta ja muusta aina sitä haluamaan, niin tämä on poikkeus tämä kansakunnan kahvitunti, että tämä tulee kyllä aika sentillisesti kuunneltua, kun siihen mahdollisuus. Toi on kyllä mutta, hieno. Niin, sano vaan. Mutta, mutta se, senpä vielä sanon, että sitten näitä kirkot ja... Muut tämmöiset niin yhteiset, niin ne on mun mielestä niin tosi hyviä siinä, että jos se koti on täytetty kaauksella ja sillä hälinällä mm. ja se elämä muutenkin, niin on vaikea hiljentyä. Niin sitten on, täytyy mennä johonkin ja mulla on paljon, ja mä itsekin koen myös sitten vaikka metsän esimerkiksi, että se on mulle semmoinen yksi pyhä paikka, missä tavallaan mä koen, että se hälinä lakkaa ja yeah. mä pääsen semmoisen tietynlaiseen seesteiseen rauhalliseen tilaan ja sitten mä vielä tai mainitsen arvot, koska tuossa mä mun mielestä tässä niin mun, mun maailmankuvassa niin me sekoitetaan arvot ja pyhyys niin siinä, tai henkisyys siinä, että aika hyvän tahtoisuus niin se on mun mielestä arvo ja meitä täällä elämässä ohjaa arvot, me ollaan ne itse valittu tai me ollaan ostettu ne ulkopuolet tai vaikka muuta niin niin ne ohjaa meidän käyttäytymistä, mikä on hieno juttu, että ei tehdä pahaa ihmiselle, vaan ollaan hyväntahtoisia ja auttavaisia ja koetaan empatiaa ja muuta, rakastetaan. Mutta se ei ole tavallaan, niin kuin mä ajattelen, että se pyhää on semmoinen, mihin ei sanat yllä. Eli se, se on jossakin siellä, siellä, Joo. sillä puolella, mihin tavallaan, ja luin vielä jostakin semmoisenkin, että että niitä, jotka kertovat, että se totuus on täällä. Ja näin se on. Vaan, että lähtekää seuraamaan niitä, jotka kertovat, että mä oon etsimässä totuutta. Niin. Ja se on niin kiinnostava mun mielestä, että ei meillä varmasti täällä kellään ole mitään reseptiä siihen, että mikä se niin kuin, nyt mä huomaan, että mm. mä menee semmoiselle niin henkiselle tasolle tavalla, mutta kuitenkin niin. Niin kuin, haen sitä, että se Pyhä hetki, mitä pyhällä, mitä se mulle tarkoittaa, niin että se on jotain semmoista, mihin mulla ei ole ehkä sanoja lainkaan, että se on jostain, ainoastaan kokemuksessa jossain muuta. Mutta toikin on hyvä määritelmä, että sitä on vaikea saada sanoiksi, koska se on tämmöinen kokemus, jota, jolle ei oikeastaan ole sanoja. Ja tämä, että jos et pysähdy, niin ei sulle mitään niin tärkeää voi tapahtua, että sä voisit kutsua sitä pyhäksi, niin mulle jää tuosta... Niin, kyllä tulee sellainen kuva, kyllä se hyvin maalaat sen, vaikka niitä sanoja on vaikea löytää, että mitä se kokemuksellisesti voisi olla, tämä tämmöinen pyhä, Mut sitten tiedätkö, mulla jäi kiinni korva tuohon, kun sä sanoit sen kuun, että toi usko on mahdollinen asia vaan, jos ei me tiedetä. Että me sellaisia asioihin niin. voida oikeastaan uskoa, jotka me tiedetään. Kuusta me tiedetään jo liian paljon, että me voitaisiin... Niinpä, Niinpä. Niinpä. Ja, ja Mut On ihan loistavaa. tuo on hyvä pointti, että tota uskoa usko tarvitaan siihen, kun se tieto loppuu. Niin, just niin, kyllä. Ei, ky niin. Kyllä mä sanoisin, että tää, tästähän on tulossa nyt oikein hyvä pyhäinpäivä, näillä eväillä kuule. Ehdottomasti, <laughs> joo, joo, kyllä, ja, ja kannan itse mukana edesmenneitä vanhempia ja muita sillä tavalla, että mä en näe sitäkään tärkeänä, vaikka kivaan käydä katsomassa sitä kympilämertä siellä hautausmaalla, mutta se ei ole mun mielestä se juttu, vaan että se, mitä mun sydän ajattelee tai mitä mun sydän tuntee ja, Joo. ja kertoo. Joo, kyllä ja kyllähän, maailma kyllähän maailma tarjoaa niin tosi mahtavia myös tämmöisiä niin kokemuksia. Sitten me koko ajan, kun me vaan niin kuin avataan jotenkin sydän, Ympäröivälle, luonnolle ja kaikelle, mitä huikeita asioita meillä onkaan, niin sieltä löytyykin arjesta yllättäen niitä, voisiko sanoa, pyhiä hetkiä, ilmäräpäyksiä tai muita jotain tämmöisiä, mitkä saa meidät tuntemaan ja kokemaan jotain sellaista pyhyyttä. Niin toi on muuten kans yksi pointti, mitä ei ole tullut, ehkä se kuulostaa nyt näin sanottuna hirveän yksinkertaisesti tai itsestäänselvältä, mutta siis pyhät asiathan on nimenomaan hyviä asioita. Et, niin, että et se voi kokea pyhää jonkun sellaisen vastenmielisen ja inhottavan asian kanssa, että sen täytyy niin. olla jollain tavalla niinku posia. E e Joo, et, jo, ja sitten mä ajattelen, että... Mä en, mä en varmaan niin kuin, elämäni aikainen ei koskaan niin paljon pyhyyttä, että mä kyllästyisin siihen, vaan että, <tos> no, aina kun sitä pääsee pikkupalan maistamaan jotakin päässä, niin jonkun ihan sekunnin hetken jossakin, missä, että tavallaan se taas niin kävi näyttäytyy ja se taas katosi johonkin. Että mä otan sen rajaan toisen puolen meitä, että niin ihminen on ihminen oh, ja he. sillä siinä. Nyt löytyi löyty niitä sanoja, kyllä. Erittäin kuvaa, tota mietit, nyt mitä se ihan viimeksi sanoit, tätä jäädään miettimään hetkeksi. Se oli arvokasta kuulla kuulle. Kiitos. Kiitos paljon. Ja mahtava aihe ja kiva, että pidät tätä ohjelmaa. Niin... Pysytään kuulolla. Kiitoksia. Moi. moi, moikka, moi, voi. DJ nähän minä täällä olen ja Sentraali Samolina puhelimeen vastaamassa lähinnä. Tämä on Mamba-aiheesta. tänään toimii, mutta on huomenna out. ei hey DJ, pane sellaista soimaan. Joku simpelibiisi, missä rummut ja basso tiukasti kimpassa soi. Voimia toisveis hetkeksi maailmasta pois. Saataviksi, kun mä kerran koko maailman omistan. Rommut passo, tiukasti kimpassa soi. Siinähän se tuli meta-soitettua ja toteutettua tuo toive, joka Mamba esitti tämä Hei dj Kappalehan on juuri sellainen biisi. Kansakunnan kahvitunnilla puhutaan pyhistä asioista ja tietysti tämä mun kysymys alun perin, että mikä oikeastaan enää on pyhää, onko mikään ja pitäisikö ollakkaan ja onko tämä pyhäinpäivä nyt oikeastaan mikään kovin pyhäpäivä enää, niin Kyllä, mä saan sitten myöskin vasta kysymyksiä kovasti täällä, joihin en oikein osaa edes vastata, mutta kyllä minä voin yrittää. Joo, täällä. Tota, Kirtellaan näin täällä WhatsApp-viestissä myöskin, että mm, joku on sanonut, että kuolleet pitäköön huolen kuolleista. Meidän tehtävän pitää huolta elävistä. Niin voidaan kysyä, että. Piditkö miten hyvin huolta tästä ja tästä henkilöstä hänen eläessään? Voisiko tämä muistelutoiminta olla jälkijättöistä hurskastelua balsamia omalle tunnolle? No nyt ihan omasta kokemuksesta, niin voisin tähän yrittää vastata niin, että kyllä tämä tosiaan voi. Ja, ja onhan se varmaan ihan tervehdyttävää huomata itsessään semmoinen piire, että sillä koitetaan paikata jotain, mikä jäi joskus tekemättä ja Takaisin ei saa, mutta paikata on hyvä sana ehkä sitten. No sitten tätä pyhäinpäivän viettämistä, kun mä oon sitä täällä kanssa tolkuttanut, että on kaupat ja kapakat auki, että onko tämä nyt sitten mikään niin pyhä päivä, tämä tämmöinen pyhäinpäivä, noin niin kuin pyhäpäivänä. Niin täällähän muistellaan näitä tilanteita, kun asiat oli toisin. 78 vuonna vaakunan disko oli auki, mutta tanssi oli kiellettyä. Pöytämme oli tanssilattialla ja hyvät biisit soi, mutta tanssi oli syntiä, juominen ei. Olimme tosi kekkulissa pois lähtiessä. Tanssin tarkoitus päästä pystyasennosta vaakatasoon ää, oli uskovaisten mielestä syntiä. Niin, varma, siis näiden sääntöjen ja lakien säätäjien mielestä se on ollut. On nyt sitten ollut kuinka sisällä itse uskonnus tai ei, niin... Nähän oli nämä tanssikielot ihan, ihan siis rutiinisti. Minäkin muistan, vaikka nyt olekaan omasta mielestä hirveän jälkäs, <loppaan> se on näkökulmasta aina kiinni. Niin, eikö nämä nyt ollut, nämä pääsiäisen pyhät oli niitä, että sai soittaa musiikkia, ei kovin kovaa, mutta että kunhan nyt herranen aika, kukaan ei vaan tanssahda. Ja oikeastaan tähän liittyen täällä näitä WhatsApp-viestejä kun perkailen, niin täällä myöskin Allar Kondekasta laittaa viestin, että eikö tämä Erika on myöskin pyhä. Tässä viikataan varmastikin Erika viikmanin kappaleeseen, Pyhä Erika, että sehän ilmaantuu sieltä johonkin pahtoleipään. Vai mihin se e, tulee, se jossain päin maailmaa aina ilmaantuu semmoinen figuuri, hahmo, joka on tunnistettavasti esimerkiksi vaikkapa Jeesus. Ja sitä pidetään pyhänä ilmiönä. Että kyllä se pyhiin asioihin liittyy tämäkin. Olet oikeassa. Ää, kun kaikki, millä on mitään arvoa, ää, muutetaan kauppatavaraksi, niin tärkeimmät ja pyhimmätkin asiat muuttuu arvottomiksi on täällä tämä viesti. Huomenta oli tämä on Jukan viesti on tässä nyt. Ja täältä tulee vaikea kysymys. Täällä Hämeessä jokin perhe sai 1500 euron korvauksen, kun lapsi kuuli sanan Jeesus koulussa. Miten Yle aikoo selvitä mahdollista korvauksista, kun kuitenkin puhut nyt vakavasti uskontoon liittyvästä perinteestä. En minä tiedä noista raha-asioista liittyen tähän yhtiöön, niin mitään onneksi se joo, ei ole minun tontilla, mutta kai se ero on oikeastaan nyt sitten siinä, että ää, tämä ei ole mitään... Lapsille suunnattua opetustoimintaa. Nämä mä kuvittelisin, että siinä on se ero, että kyllä näistä kulttuurista asioista voi puhua ja sitten e, tässähän on puolensa ja puolensa. Tässähän on tullut tässä lähetyksessä esille nyt hyvinkin vahvasti se, että tämä ei ole mikään pelkkä uskontoon liittyvä perinne, vaan tämähän on tämä poismenneiden muistelu ja kunnioittaminen ehkäpä jopa juhlistaminen, niin tämä saattaa liittyä aika moneen perinteeseen. Kyllähän Vainajien muistopäivä alun perin, niin sillähän on kai ihan pakanalliset juurensa siis. Niin mä oon ainakin kuvitellut. Ja tämähän on tämä pyhäin miesten päivä aiemmin, joka oli. Tämähän on tämmöinen, tämmöinen sitten ollut tämä äh, kristillinen versio. Ja usein nämä tämmöiset, joilla on joku tuommoinen ihan muu, sekulaarin pakanallinen tausta, niin on usein yhdistynyt sitten näihin uskonnollisiin pyhäpäiviin. Että tässä nyt on kyllä puolensa ja puolensa, ja sitten on, on vielä tämä tässäkin lähetyksessä mainittu Halloween, joka on ihan eri asia, mutta se ajankohtaisesti vaan tietysti sattuu tähän, kun se on ollut alun perin pyhäinpäivän aattona vietetty. Ja nyt sitten, kun tämä on siirtynyt tässä tämä pyhäinpäivä lauantaille myös Suomessa, Ruotsissakin on. Nyt me ei oikein enää tiedetä, että onko se Halloween viimeinen päivä lokakuuta vai onko se edellinen päivä aina päivämäärästä riippumatta, kuin mikä tämä pyhäinpäivä on. Ja niinpä meillä on ratkaistu se asia käytännössä niin, että tässä on varmaan viikon verran vietetty tätä Halloweenia jo tänäkin vuonna myöskin Suomessa. Niin, en, niin osannut, en osannut todellakaan vastata tuohon, tuohon kysymykseen, mutta on ihan totta, että Tuossa on jouduttu korvausten tielle, jos ei selväsanaisesti ole kerrottu jonkun uskonnollisen juhlan koulussa järjestetyn juhlan vaihtoehdoista ja siitä, mitä se, mitä se sisältää. Ja kyllä, se minustakin kuulostaa siltä, että se saattaa olla aika pitkä tie. Vaikkapa loputonkin. Ei nyt ehkä ihan kaikkinen, mutta elinkautinen kuitenkin. Mutta kuunnelkaapas tämä. Tämä liittyy tämä pyhän päivän ytimeen erottamattomasti. Pito pöytän otkuva, Täynnä höyryviä käänteisherkkuja. Puhuja yrittää tekohampaat irvessä. Vainasta keksiä hyvää sanomista. Pojin hän oli. Ja jopa älykäs, taitaa sen kätki, hän kaikilta meiltä, häntä muistakaamme. Ruumi lämmöllä. miksei täällä pumppa soi, syyttäkää vain kantoria, ei. Hän järin mukavata, balsamointilitkut naamaa kutittaa. Ääni eristeissä toivomisen varaa, läpi kuuluu pastorin potaska. Pohdin miltaan hän oli lempeä, miellyttävä ja jopa älykäs pasti, sen kätki hän kaikilta, meiltä häntä muistakaa me ruumiin lämmöllä. Miksei täällä Humppa soi? Syyttäkää vain kantoria ei jalki olla Lähde passoa. Miksei täällä Humppa soi? Ei ukolla ole helppoa, ei kirkko taida olla rytmikonetta. Jopa älykäs, taitavasti, sen kätki hän kaikilta, meiltä häntä muistakaamme, ruumiin lämmöllä. Miksei täällä huppa soi, sytäkää vain kantoria ei jalkiolla, lähde vain topassoa, miksei täällä. Soi ei ukolla, on helppoa eikä kouluissa taida olla rytmikoneita. Makea ainakin tunnistaa, hän laittaa viestiä, että ihanaa eläkeläiset, parhautta, kiitos, navetta hommia piristää. Täällä tuli muuten joku sellainenkin viesti, että naapurit ei ehkä tykkää, kun olen sirkkeli hommissa. Se voi olla, että se ei perinteiseen pyhäpäivän vietto oikein istu. Mutta kyllähän meteliä maailmaa mahtuu enemmän kuin ennen näinä päivinä, nyt vaikka pyhänpäivästä jos puhutaan. Ja siinä oli tosiaankin tämä suomen kappaleesta Hunting High and Low. Siis viime aikoina kansakunnan kahvitunti on ottanut kansaa sivistäväksi sivutehtäväkseen, vähän laajentaa musiikillista ulottuvuuttamme soittamalla muutaman yllättävän kierrätyskappaleen, eli tämmöisen suomenkielisen version. Alun perin aivan toisenlaisista musiikkikappaleista, joita ei Radio Suomen soittolistoista toki löydy, kuten oli tuossa viikko sitten tuo suomenkielinen Elvis-inkarnaatio. Ja on ollut iskelmää rock-versiona joskus hyvin harvoin, ja ollaan pahoilla. Mutta kuitenkin pidän tätä toimintaa kulttuuritekona itse viihteen lisäksi. Tämä siis edellä kuultu on Stratovariuksen Hunting High and Low – joka kuultiin humppana, esittäjänä eläkeläiset, mutta erittäinkin päivän hengessä, eli hautajaistunnelmissa. Pyhää edes mennyt tähän siinä tarinassa toki muisteltiin. Ja myös sellaista ilmiötä, jota täällä näissä viesteissä heitellään oikeasti Kyllä aika myöskin surutta ja löysellä ranteella tulemaan. Täällä on monta WhatsApp-tiimissä kerrotaan, että Vainajassahan ei ikinä ole jälkeenpääteltuna ollut mitään vikaa. Sehän saattaa olla ihan arkinen tapa kunnioittaa pois menneitä. Kyllä meillä on pitkät perinteet siitä, että ei me muistella pahalla. Sellainen sanontakin on niin kuin käsittääkseni. Ja kyllä täällä töitä tehdään siis, vaikka onkin pyhäin päivä. Moni muistuttaa, että monet on töissä. Pelastushenkilöt, hoiva-ala tekee täyttä päätä töitä kaupan alla. Täällä myös leivotaan. Et en mä tiedä, onko tämä nyt sen kummempi juttu kuin tuo sirkkeli. Homma, paitsi tietenkin siis metelin osalta, mutta noin niin kuin periaatteessa, liian periaatteen tasolla mennään. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 No nyt avataan puhelinlinja taas soittaa tänne ja kertoa. Onko sinulle mikään enää pyhää? Kuka se siellä? Halo, sinä olet suorassa lähetyksessä. Joo, täältä Tuomo soittelee. Terve. Terve Tuomo. Onko Kuule, nykypäivänä? Semmo, niin. Niin, niin semmoinen asia, että a, a, a, aina kun mentiin äiti ja isän luokse, niin meillä oli ruoka aina tarjolla. Ja sitten toinen, mikä minä olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että meidät lapset opetettiin kaikki tuota töihin. Ahaa. Niin. Pidätkö sitä ihan jo sellaisena pyhänä asiana? No kyllä, se hmm. on, kyllä, kyllä se sitäkin on. Niin, niin just niin. Joo, niin, joo. Niin, kyllä. Joo. Et, no. Entäs tuo, tuo perinne, että kun isän ja äidin luokse mentiin ja niin aina saatiin ruokaa, niin liittyykö se just näihin pyhäpäiviin? No se, se, se liittyi kaikkiin päiviin. Oli se joo. päivä mikä tahansa vuodessa. Joo, joo, joo. Selvä. Niin. Onko täällä, täällä pyhäinpäivällä joku, joku erityinen merkitys sinulle? No... En minä sillä tarkasti miettinyt tätä asiaa ole, mutta, niin. mutta en minä kyllä, minä olen ollut yrittäjä itse, mutta minä en ole koskaan sunnuntaina töitä tehnyt. No niin, kato, kyllä nyt niin. me ollaan pyhän äärellä. Siihen on, niin. Mikä siihen on syynä? Että, onko se tuntunut niin jotenkin häpeälliseltä? Se on jokin en perinne. Minä, mm. en, en minä tiedä. Meillä ei äiti ja isäkään koskaan... He, tota, pyhänä töitä tehty, ja oli navetassa lehmiä ja pellolla heinät. Joo. Oli keli mikä tahansa, niin pyhänä ei menty heinätöihin. No, mutta tällähän saattaa olla ihan terveydellisiä vaikutuksia, varmaan onkin. Kyllä, niin, kyllä. Että on, niin. niin. Eli näitä pyhät asiat oikeastaan on rytmittänyt sitä arkea niin, että on erottanut ne päivät ihan kokonaan arjesta. Joo, Täysä. kyllä, Joo. kyllä. Ja vaikka minä olin yrittäjänä 46 vuotta, niin ei minä pyhänä kyllä mennyt koskaan töihin. No kato, ja kun to, mä luulen, että toi on semmoinen, mihin se kaatuu monella se väite, jos joku sanoo, että ei minulle oikeastaan mikään ole pyhää, enkä pyhitä mitään asioita, niin silti saattaa olla niin, että ei mee ikinä sunnuntaina töihin. Joo, en, en, en mennyt. Ei niin kiire tullut, että olisin mennyt. Joo, kyllä se, mun mielestä, se se on meidän kulttuurissa syvällä, ja me ei välttämättä aina mietitä, että mikä se on se syy. Paljolti kotona opittuja asioita nämä. No näin, näin, näin on. Katohan vaan. Hei, tota, niin. tuleeko mieleen tämmöisiä asioita, mitkä on niin kuin pyhiä tai, tai tuntuu nimenomaan pyhältä? No, pyhä, no ne on niin, että sanotaan, että pyhä on lepopäivä. Niin, se lepääminen olisi tässä se juttu. Joo, ja pysähtyminen. Niin. Joo. niin, niin. Jos ei me ihmiset, jos me ollaan niin kovia ahertaa, että me ei ymmärretä muuten pysähtyä, niin on hyvä, että meillä on tällä kalenteriin merkitty päivä kerran viikossa. Niin, niin, niin, kyllä, niin, kyllä. niin. Kyllä. Joo, joo, mutta muista, oliko se niin, että muista pyhittää pyhä tuossa? Niin. Mikä tämä nyt on nämä kymmenen käskyä? sielläkin on, että muista pyhittää pyhäpäivää? No, niin, se, le, se lepopäivä, niin, kyllä. Niin, mä muistan, muista siitä jotain niin. tällaista, siellä sanotaan kyllä. Niin sieltähän niin. nämä tulee monet meidän kulttuurisetkin asiat, ilman että me oikeastaan enää muistetaan, että sieltähän nyt tulee. Joo, joo. Niin, niin, niin. niin, niin. Niin oppa, Joo. tässä sitten uskonnoton, se voi vaat vaatia töitä, koska jos hyvin tarkasti aikoo olla noudattamatta mitään, mikä nousee tuolta raamatusta, niin se voi olla vaikeaa, kun se on meidän kulttuuriin kätkeytynyt niin, niin, jotenkin, niin, niin. niin syvälle. Hei, niin. Hyvä, hyvää pyhäinpäivää sulle Tuomo, kiitos kun soitit. Joo, kiitos. Joo, heppä. Moi, moi, heppä. Moikka, moikka. minä otan tuosta saman tien seuraavan puhelun ja kysäisin suoraan päätä tästä näin, että Onko oikeastaan enää mikään pylää? Joo, täällä on Tapsa, terve. Terve Tapsa, mitä Ei, mietit? Kiitos sun ohjelmasta, Tämä on ihan upea, me kuunnellaan usein rouvan kanssa tätä, kun ajellaan sinne sun tänne. Ja, ja tuossa tota, mm. oikeastaan tossa puheenvuorossa, mikä tuossa äsken oli, niin alkoi tulla mun ajatusta jo esille vähän, että kun me niin kuin syvemmillään mietitään pyhää ja pyhäpäivää, niin me tullaan sinne, mistä se, mistä se meidän kulttuurissa ja mistä se Suomessa on. Ja sehän on erotettu päivä. Se on arjesta erotettu päivä. No niin. mutta, mutta se syvimmiltään se on niin Jumalalle erotettu päivä. Joo. Ja se, se on niin se syvyys siinä pyhänpäivässäkin, mutta ylipäätään pyhässä. Joo. Ja, ja tota, silloin kun me sitä mietitään sillä varjolla, niin me... Me tullaan sen äärelle, että, että tota, miten me lähdetään suhtautumaan siihen päivään. Ja, ja tota, joka koskee, niin kuin, joka tuntee niin kuin jotain Jumalan johdatusta tai Jumalan kosketusta elämässään, niin se, se näkee sen päivän varmasti niin, että se haluaa erottaa sen nimenomaan Jumalan, Jumalalle ja Jumalan palvelukseen. Joo. joo. Ja, ja tota, tietysti meidän, meidän kulttuurissa on Monenlaiset muuttuu olet vahvistuneet ja, ja, ja tota, näkyy sitten monella tavalla ja, ja sitä kautta kaikki nämä muut, muut tota, esimerkiksi tämän päivän osalta niin vainajien muistamiset ja haloven kulttuurit on ajanut niin sisään, mutta syvimmillään ja ei tarvitse mennä kauan, kun se oli ihan selkeä, että se on niin pyhien vainajien muistopäivä. Edesmenneiden, pyhien henkilöiden, pyhien ihmisten muistopäivä ja samalla sitten läheisten, läheisten muistopäivä. Ja se, on, se on erotettu niin si sen muistamiseen. Joo. Hetki, hetki sitten puhuttiin siitä, että tarviiko nyt niitä kuolleita muistaa, katsotaan eteenpäin. Se on ihan totta, että me katsotaan aina eteenpäin, mutta jos meillä on 365 päivää vuodessa, niin se, että me yhtenä päivänä muistetaan meidän läheisiä menneitä, ja niitä pyhiä, Jumalan pyhiä ihmisiä, niin ei se varmaan ollenkaan huono asia ole. No ei kai se, siis onko se mistään pois, olisi sitten se toinen tapa niin. kysyä. Niin. Ja tottahan tuo on, mitä puhut, että tämä pyhäinpäivä, jota tänään Suomessa vietetään, tämä on nimenomaan kristillinen juhla. Toki tätä saa juhlia kuka tahansa, mutta aiemmin se on kyllä mennyt se puheenparsi niin, että tässä muistellaan uskovia kuolleita. Kyllä. Että kyllähän tuossa on tuo, tuo vahvasti tässä perinteessä mukana ja toi, minkä sanoit tuossa, että tämä on nimenomaan tälle Jumalalle niin erotettu tämä päivä siitä arjesta. Mitä se käytännössä, mitä se tarkoittaa? Tämä on ihan aito kysymys, koska mä en sitä niin kuin hahmota. En niin. No, se, se, siis sehän juontaa juurensa siitä, että Jumala... Niin kuin Vanha, mitä me vanhasta testamentista voidaan lukea, että Jumala loi taivaan ja maan ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Ja, ja se on niin kuin sitä kautta lepopäiväksi annettu meille. Mutta se, että me erotetaan se Jumalalle, niin se on se, että me, meillä, on, meillä on arki elättävänä ja kaikki se, ja se on, ihan, se, se on nimenomaan sitä, mitä meidän pitää tehdä. Mutta yksi päivä viikossa on tarkoitettu siihen, että mm. niin käännetään katseet ja lähestytään, kaiken tämän luojaan ja mahdollistajaan, eli Jumalaan. Joo, ja se ja, pyhän kosketus tulee sitä kautta. Joo, se on, se on nimenomaan näin. Ja sitten varmasti meillä on niin monia tapoja siihen, ja, ja, mutta siis tyypillinen kutsuhan on Jumalan palvelukseen osana Juh. sitä. Eli aidosti osallistua sakramenttien saamiseen ja nauttimiseen, ja, ja sillä tavalla aidosti, aidosti kääntyy niin Jumalan puoleen. Joo, kyllä, kyllä. Et jotain, mitä ihminen ei saa aikaan, vaan tarvii siihen sen korkeimman ja korkeamman. Ja Tämä kyllä toi, me, to, ymmärrän, tuo on hyvä, kun se toi ton ihan suoraan päätä esiin, että mikä tässä meidän kulttuurissa niin oikeastaan on siellä ytimessä. Ja voihan sitten nykyihmisen olla vaikea ymmärtää jotain tällaista, että joku Mozart kertoi säveltävänsä Jumalan kunniaksi, kun niin tekee sitä sen takia, että ne saisi urheiluauton. Joo, niinpä. <tos> Joo. Joo, siis aika muuttuu ja aika on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut, mutta se on tosi hieno asia, että meillä on niin kuin, edelleen, jos me katsotaan esimerkiksi näitä, näitä, mitä me kutsutaan monesti arkivapaiksi tai arkipyhiksi tai tällä nimellä, niin niiden lähes kaikkien, ei kaikkien, vappu on esimerkiksi hyvä esimerkki, mikä ei siihen liity, mutta lähes kaikkien tausta on, kristillisen niin Jumalan, Jumalan, Jumalan päiviä, siis kristillisen Jumalan päiviä ja kristillisen pyhyyden päiviä. Ja, ja tota, se on hienoa, että ne saa niillä nimillä kulkea ja olla ja, ja, ja sitten kun me näissä päivissä ollaan, niin se on hirveän hienoa, että me muistettaisiin kuitenkin, mistä ne tulee. Ei ole kuitenkaan joo. mitään niin kuin noitien ja ja, ja tota, niin kuin, niin kuin Suomen, Suomen kristillisessä niin ei ole mitään niin kuin, taruolentojen päiviä, vaan niin kuin kristillisen Jumalan Ääla. ja kristillisen uskon päiviä. Joo, ja siksi tätä ei kannata tuohon Halloweeniin sekoittaa. Ne on kaksi ihan eri asiaa. Ja siksi on, on tosi hyvä, kun sä tuot tämän, tämän esiin, koska mit, mitä muutakaan tässä voisi odottaa, jos kerran kysyy, että mikä tämä on tämä pyhäpäivä ja onko mikään enää pyhää? Nimenomaan tuota vastausta, että kyllä, kyllä mä tässä vähän aikaa odotinkin, että milloin tämä joku kertoo mulle. Okay. <laughs> niin kiitos paljon, kun sanoit tämän kuulee. Ei mitään, ja kiitos sinun ohjelmasta. Kiitos. On Hyvää pyhäinpäivää. Tavoin, kiitos. Moro, moi, moi, moi. Yhdysvalloissa presidentin vaalikampanjointi on kalkkiviivoilla. Tiistain vaalit ovat Yhdysvaltain tulevaisuuden suunnan kannalta ratkaisevat, sanoo yliopiston lehtori Sonja Amedey Helsingin yliopistosta. Mitä kampanjaviestiä ja visiota Yhdysvalloista Harris ja Trump ovat yrittäneet saada läpi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello puoli kaksi. Radio Suomi. Kyllä mä sanoisin, että jos joskus, niin huomenna kannattaa juuri tuosta kyseisestä syystä, eli Jenkkien pressan vaalien takia maailman politiikan arkipäivää huomenna iltapäivässä Radio Suomessa kuunnella. Bruno Mars ja Lady Gaga tässä kimpassa, kai tämäkin oikeastaan tähän päivään niin jollain, jollain tapaa sisältyy. No en tiedä, tämän nimi on Die Will Smile. Tämä on hieno kappale. I, I just woke up from my dream Where well, you and I had to say goodbye And I don't know what it all means But since I survived I realized Wherever you go that's where I follow Nobody More. So I'ma love you every night. mistä tulee sanonta. Pyhä sylvi kysytään täällä myöskin WhatsApp-ryhmässämme, tai siis viestissä tähän lähetykseen, ja kyllä nämä on monimutkaisen vaikeita kysymyksiä, en tiedä. Sitähän on, on ihmetelty, siis Helsingin kaupunginkirjaston vastauspalvelu on arvellut tämmöisen jäljen Löysin, että ei se viittaa kehenkä tiettyyn sylviin, vaan se on valittu se nimi tähän sanontaan siksi, että se sopii yhteen tämän pyhän kanssa, pyhä sylvi. Mutta oma senkin versioon kuullut kyllä, että se viittaisi sylvi kekkoseen, joka on ollut pitkäaikaisen presidenttipuolisen nimi, että jollain tavalla sitten varmaan pyhittynyt ihmisten mielissä, ehkä pois mennessään tai joku tällainen näin, mutta Mutta onhan tuo olemassa tuo. Pyhä Silviä on olemassa katolisella kirkolla, että mistä tietää, jos se sylvi on silviaan suomalainen sitten vastine. Mutta etunimiähän näihin aina laitettu näihin, sano entinen Että jos ei Erkkikään usko ja Pekkaa pahempi ei viitti olla ja Matti on kukkarossa, niin voihan se samalla lailla olla se sylvi nyt sitten pyhä. Ehkä sen enempää mitään tarkoittamatta. Mutta se todellinen vastaus tuohon kysymykseen, niin on tietenkin mulla, että en tiedä, mutta voinhan minä vilkasta. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunti? No tää on Arto Nyyperin kaveri täältä Lapista, eli Tintti. No te Kaveri vaan, vaan tuota, sama nimi, Tintti. Katson, joo, selvä. Te olette saaneet. Joo. Kyllä, kylläkin. Onko teillä samanlainen passikuva, sitäkö kun tarkoitat? Ei, ei vielä, mulla ei ole vielä sitä... Niin sanottua liska Joo, selvä, asia selvä. Yes. Mutta, tuota, mutta töyhtö on. Niin. Tämä, aika alunperin tämä, tämä, tämä pyhäinpäivä, siis päivä. Se oli oikea partipyhää, eli se oli aina tasan 1.11. No näin. Yksi päivä Halloweenin jälkeen. Just näin. No Halloween taas ei ole pyhä, vaan se on kelttien vanha uhri. Uhri tuota päivä tuhansia vuosia vanha, jolla se toisia ja kurpiksi. Kyllä, ja sieltähän se nousee. Mutta se kuitenkin se nimi on ollut se All Hallows Eve, eli kaikkien pyhien ilta suomennettuna on ollut kuitenkin se, josta se Halloween on tullut. Et kyllä ne pyhäksi. Mutta ei on sitä kelteillä. Niin ei keltteillä, hyvä. hyvä. Ja sieltä se kuitenkin siitä, kun kelti tuli tämmöisiä. Purjehti joita, ne purjehti Amerikkaa ja vei sen sitten Amerikkaan. Amerikka halusi Amerikka välttämättä antaa sitten aikana sille toisen nimeen. Juuri, ja halunneet juhlia ja halunneet tällaisen riahan karnevaalin. Joo, mutta se oli aika kovaa karnevaali, Mä olisin siellä kattomassa semmoisia näytöksiä, missä näytti, mitä se oli. niin Se ei ollut kyllä yhtään yhän näköistä. Se oli aika, aika hurjaa. Oliko tota ämpäreittäin verta ja irtopäitä? Juuri näin. No Kyllä mä oonko vastoja sit nähnyt. Niin. Sitten tuota, maala sitten se sinisiksi. <laughs> Onko tämä? Niin, just näin, just näin. Joo. No, no. hän okay. oli semmoisia, että tuota, niitä oli sekä Itävallassa että Ranskassa. Että, ja kävi nyt Roomankin vallottamassa, mutta sitten nämä ajettiin pois. Just näin. Oi, miten hienoa kuulla. Että toi tuommoinen historian tuntemus ja tietämys on vielä olemassa. Että tässä... No nyt sitten tuota niin. 55. Niin. Vaasikivi päätti, että se ei enää olekaan arkipyhä, vaan siirretään se kiltissin lauantajalle. Uh -huh. Ja sitten 67 Kekkonen päätti, että otetaan siitä mies pois. Että sitten tuli pyhäinpäivä, mutta ei enää pyhäinmiestenpäivä. Juh. Eli tämmöisiä residentit on ollut. No no, mutta Kekkonenhan oli aikaansa edellä, kun teki siitä tämmöisen sukupuolettoman tästä. Päivästä. Aivan oikein, mutta se kekko oli pääministään silloin, kun se siirtiin lauan taille, että kekko oli koko ajan ollut sen kimpussa. Se on, no, voidaan pitää osasyyllisenä jo vuodesta 1955 lähtien. Ainakin tuottamuksellisen. Asias selvä. Asia selvä. Yes. Tämmöistä pyhää meiltä Lapista täällä on 10 senttiä lunta ja viisasta pakkasta ja heillä paljon turisteja. Onni, niin, sopii. Kukaan K ei puu Suomea ja kaikkia suu AirBMPs. Kumpi on pahempi? Päivä, tota, viikko, poroerottelu vai tuo turistien Kyllä se poroerottelu aiheutta. on siltä että silloin on niitä semmoisia kulvakkonimisiä. Hirvasporoja, jotka tahtoo syyä turisteja, on hirveä äkäys hirveän asia Asio selvä. Mutta tästäkin selvitään. Kiitos kun Näin soitit. selvitään. Oikein hyvää pyhäpäivää. Samoin. Kiitoksia. Moi, moi. Kiitos paljon puhelusta. Olipa hieno. hieno puhelu pohjoisesta. Kuka soittaa siellä? Joo, Vesa Terve, Vesa. Terve. Miten sinä ajattelet tätä asiaa? Sillä tavalla tosiaan, että kun... Puhutaan paljon pyhistä paikoista ja pyhistä ihmisistä. Ja, ja jos ajatellaan, että Jumala on luonut tämän maan, niin voisiko hän jonkun toisen paikan pyhemmäksi kuin toisen? Jaa, nyt on hyvä filosofinen uskontoon liittyvä kysymys. Joo, ja sitten toinen asia, kun Jumala on luonut meidät, niin voisiko hän... Toisen pyhemmäksi kuin toisen. se viittaa eri arvoisuuteen. Niihen se noin aseteltuna kyllä viittaa. Joo, että tuota, niin tämmöisiä ajatuksia oli ja sitten se, että tietenkin jokainen henkilö kohtaisesti ajattelee sitten, että, että onko tällä pyhän päivällä. Sehän oli ennen pyhän miesten päivä. Kyllä, joo. Ei puhuttu naisista mitään. Näin on. Näin on. Sekin oli. Sekin oli Vähän Mutta kuten äsken kuultiin, niin kiitos presidentti Kekkosen, joka muutti nimen. Ja nyt sitä voidaan sitten pyhittää muutenkin. Mutta olisiko se ihmisestä kiinni, että onko jokin paikka pyhempi kuin toinen? Eli, eli tämähän on niin, että ihminen hän siis pyhittää asiat. Kyllä, joo, niin, että jos kyllä. se vastaus löytyisi tuolta. Kyllä, se tietenkin on, on vapaa tahto kaikille. Näin. No, jos on, joo. niin tuo on yksi mahdollinen yritys vastata tuohon, joo. Okei. Niin. niin, joo, Hyviä ajatuksia, kiitos paljon. Joo, kiitos kiinni. kun soitit, kiitti. Joo, Moi, okay. mo moikka, moikka. Joo, täällä tota, pyhistä asioista puhutaan näissä WhatsApp-viesteissä siis oikein leveellä pensselillä. Siis, ai mitäkö tarkoitan, no hetkinen, tässä Lene kirjoittaa, että kaikkien täytyisi harrastaa pudolajeja. siellä opitaan kunnioittamaan niin valmentajaa, vastustajaa, seurakaveria, sitä myöten kaikkia muitakin. Niin ei näe välttämättä nämä tämmöiset sekulaarit perinteet niin, niin kauhean kaukana tavoitteiltaan ja myöskään asiat, joita pyhinä pidetään, vaikka uskonnoissa, niin poikkean näistä tällaisista hyvää tarkoittavista perinteistä. Että jos ajatellaan, että ne pyhinä pidetyt asiat, mitä suomalaisilta kysyttiin siinä, Isossa tutkimuksessa, pyhyyden ytimessä tutkimuksessa, niin kuitenkin oli ne, kärkipäässä oli se rakkaus, läheiset ihmiset, turvallisuus, rauha, koti, ihmisarvo, tämän asiat. Ihmettelin tuossa aikaisemmin, että miksei siellä ole lakeja mainittu eikä luontoa, mutta nykyihminen ei niitä näe enää näköjään sillä tavalla pyhinä. Niiden tilalle on ehkä tullut oma itse. Siellä oli omat mielipiteet, oli kärkisijoilla joilla siinä mielessä 14 prosenttia vastanneista nosti sinne pyhäksi, tuntemakseen, pyhänä tuntemakseen asiaksi, niin omat mielipiteet, sitä mä ihmettelin kovasti. Sitä ihmettelin myös tuossa, kun selasin tutkimusta, että minkä takia siellä ei luontoa mainita erityisesti, mutta ehkä se kuitenkin on pyhinä, pyhänä pidetty. Asia se yhteys luontoon ja tuo rauhottuminen, hiljentyminen luonnossa, kun se täällä myöskin näissä WhatsApp-viesteissä niin tarkasti niin monessa sanotaan. Joo, Joo täällä Tomi laittaa, että et meillä Halloween on lasten karkki tai kepponen juhla, ei millään tavalla uskonnollinen. Aikuiset ja lapset, perheet kokoontuvat yhteen, pukeudutaan asusteisiin ja maskeihin ja syödään herkkuja ja katsotaan lapsille suunnattuja kauhuohjelmia. No näitä ne alustat ja TV-kanavat on täynnänsä. Siis näitä, nää tämmöiset on tullut Jenkeistä suoraan. Ja tämä on täällä herättänyt keskustelua, että milloin se sitten siis on. No, se on pyhäinpäivän aattona. Ja kun se perinteisesti se pyhäinpäivä on ollut ensimmäinen päivä marraskuuta, niin se on ollut sitten se 31. lokakuuta. Ja jos se on edelleen se Halloween siinä paikallaan, niin se olisi ollut niin kuin sitten toissapäivänä torstaina meillä täällä. Mutta kun tämä on siirretty lauantaille, ja nyt se on toinen päivä, niin oliko se sitten tämän mukaan eilen se ni niin en minä tiedä, vaan tässä on vietetty tämmöinen Halloween, eli koko viikko on ollut sitä Halloweenia, niin kuin nyt on huomattu, niin tänäkin vuonna. Johtuen siis varmaan se kai johtuu siitä, että ei me, enää tiedetä, mikä se näistä päivistä kaiken siirtyylien jälkeen nyt sitten olisikaan, niin vietetään sitten useampana päivänä. Niin kai se vähän menee. Hei, kansakunnan kahvitunti päättyy ihan justiinsa Elli Nooran syys-takkikausi, jota toki vietetään ja sitten sen jälkeen jatkuu Radio Suomen päivä Hanna Katajarahkon seurassa. Levylautakunta, muistakaa kuunnella tuossa yhdessä eteenpäin, vink vink. Ja tota, muistojen sävel ilman muuta kannattaa mainita erityisesti vielä kello 20. siitä eteenpäin Paula Jokimies ja Olli Haapakangas. Siis siellä voi muistoja tarinoita toivekappaleita liittyen edes menneisiin esittää, koska pa. kyseessä on, on tosiaankin pyhäin päivän ilta. Mutta kiitoksia seurasta ja kansakunnan kahvitunti taas ensi lauantaina kello 10.00 jälkeen. Ikuna auki, ruska valtaamaan, mulla on myrsky sisällä, mutta seison tässä vaan. Muutin tänne jostain pienestä kylästään, Rakensin itseni ja elämän tyhjästä. Mulla on autentinen luonne, helvetin iso ego, kaikkein koska olen eikä seko, jokainen mun askel on harkitsematon. Mä kävin läpi kaikenlaista, hyvin vaikea josta kavereille ei osaa kertookaan. Jotka osionsa harjoitelleet on jo vuosia, helpompaa on äänettömänä hymyillä mukana. Yhtäkin on syystakkikousi, maarit on auki, kaikki sanoo et nautii. cozy.